Ezekontran, no oaztu zen, no kerraizdeak buruan Aspertuko ez dago, laguntenekin buruan Mire asmoak ez omen, ez buru eta ezankan Zora garria ez zaldan, bide gorrian azparkan Eguer dion, entzuleok gaurkoan zaio belezibatean ari gara Ateak ireki ditugu largo eta Eta haizea sarten ari da doinuak jendea sarten ari da eta zuek ere gombiatuta zaudete. Eguer dion, hau da bide gorritik irrati emankizuna. Hordokian ere beti nabilela maldagora badakitzaia dudala Arribatzea inora, baina ez dut zertan etxi, zure ginein eindu talka. Bide gorrian aztalka, zora garria ez zaldan. Trazatzoltako bidean, gogaite giten dut duziz, Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Ego sentia naztalka Arrasti dia naztalka Laro, Eta bilboko irratirri break Bost urte ospatzen ditu aurten Eta gaur gainera Estudio Barria daukagu Estudio Berria inauguratu Eta musika, jendea, elkarteak dena gonbidatu ditu gurera Ongi etorriak ere Bilbotik kanpoko beste irratietako entzulei ere, baakigulako, gazteiz eta araban ere, bidegorritik entzuten ari zaretela. Bidegorrian, bideri gabe aztalka, gorpi gabe aztalka, galgani gabe aztalka, kateri gabe aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Bide gorrian Gorri, gorri bidan Deno ala inñorez. Hendu paretik, manes Haiek ku zaain er arraziista zaretik ah! ah! ah! ah! E Guardi on Fermín. Eon, Eurdion Patxi eta la bitamazasti erotiko entzuleok. How do you say black in Basque? Beltsa, motherfucker. Belza. Black is beltsa. Beltsa power. power. Power to, to the, the people. people. Hau erdioan, Fermin? Apa, hasi gara fuerte eta ordu noreen ja, baretzen gara, piskote. Alakiz <laughs> beltza artefaktu multimedia, transmedia eskuetan duzula urbildu zara gaurkoan Bilbora. Bai, hori ze, bai. Ba, ba nomen gogoa ere bai, eh? Bilbo betizan da sorlekua esan dezakegu. Nola bai ele berri grafiko edo egitasmo guztiaren ere berri. Eman genuenean Bilbo izan zen e, munduko hiriburua. Ez bakarrik argitaratu benolako <coughs> Blackiz Black Beltza, eleberri grafikoa, Euskaraz, Gaztelaniaz, Katalenez, aldi berean denak eta kistu benolako Bilboiko al alondigian, baizik eta egun berean ere inauguratu egin genolako erakusketa. Eta eraskusketa horrek ere baliabida mendigu gauzasko egiteko, gauzasko sortzeko, eta nola ere, Ba, pelikula nola egin behar genuen ere ba, pixkaet ere hor esarri zuelako, oinarria beraz, e, Bilbon ere osagarri, osagarri e, jardun aldi osagripio bat egin genituen eta gero ba, New Orleanseko musikari ekin ere bai onaetorri nintzen, ez daki ba, egin dudan guztia beti mendiken pasatu da eta nola ez ba, gorko bizita ezinbesteko zen aspaldi izan zela hori esan dezakegu. E, Arkait Kanerkin eta Jorge Aldereeterekin e, atera zenuen noa grafiko edo komiki hori eta orduan e, lagun guztiak konbinatu zenituen alondi gara, baina bertako datuek izaten dute gainera orain arteko erakusketari bisitatena izan dela. Bai harrigarria ez, e, guretzko e, konbiatu ninduten aondigatiikan, E, e, irekitzeko gainera oraindik kan ireki gabe seguen espazio batera ustudi desaiola kuk e, bigarrena horako zerbait eta claro erakutsi zitenean espazioa ba nuen es eh? kristo un día tabla eta, eta oru bueno ezinbestekoa da <coughs> ba jauregik egin zuen lana es eh? Berarekin, ja, sinintzen ere zuloak ekin Berarte deretakoa da Eta, orduan, berak diseinatu egiten ditu espazioak Ordun ba, esan zian, nola ingoen uketen non? Ni guztalut zaitake, bida ibat egiteare Bairak usketan, ez? Iriburu-siriburu Orduan, esan berere pentsatzen banola Panel bat, besteak, kuboak Eskenatoki bat, aurrela Eta, bion artean elkar baina berak Diseinatu egiten zuen dena Ordun bueno, izan duzen zoragarria Santolatu zuen, baina nik dut Gehen bat, arrakastaren Arrazoia izan zela erakusketa bizia izan zelako. Normaren zu erakusketa batek guztera, eta basoaz gero usan zezu edo ez, baina hemen bilakatu zen oso gauza bizia ostegunora antolatzen genituelako ekitaldiak. E, Bizitak idatuak nike egiten nituen azte asken ero euskara e, ikastenari ziren nentzako, hemen bilboko euskaltegia apuntatzen ziren eta horrela. asteburutan burutaren askotan erbai antolatzen genituen gauzak, eta gero ere, Ez gelditu bakarrik erakusketaren toki horretan. Mugitu ginelako. Tarrun parean zeguen, bueno, kafeantzokiran nola ez, pues joate ginen eta horrentonlatu genituen pare bak tekitaldi. Parean dako benbaitaren bigun, erakusketa bax harri genuen paraleloa, ez? Aldetarenak, zenbait kontzertu, muga. E zenbait toki baita ere, pizkat mugitu genituen. Pizentora zeguen alondigan, baina bilbo osora edatu genun pizkat e bomba edatza hori. E, garai hartan, novela grafikoa egin zenuten ean, zure buruan, bat zegoen e, nolabait pelikula egitea baina inguruan mundu guztiak eset, esate izun, Ezinezkoa behar zuela. Bai, hori hori zen, ez? Eta, eta bueno, kistonsaia zela, eta finanzazioa, eta nola lortu hau, eta baliabideak eta eta bai, eta gero bat, Ba, bai, ba, zuen izin zela eta horrekatibetare alkaiz kanok eta biok erabaki genu nazi eran, ba, guazen egitera komik bat, gubiok oso arremanatuta egon gara beti komikiekin, arkaizkanok idatzi ditu gidoi asko komikintzako, ni komiki izale amorratua izan du naiz, hor lekuko dira, ba, disko pilo bat, kortaturen disko, baina betare borra bat ditu aurpegi aurten, hori eta bosturte betetzen dituela, tanola siskok, hor margotu zituen denak, eh, kantu guztiak, Hor izan zen urrats bat, ez? Baina jabeen hori geneukalali liburua ni hori, ez, ba, pizkate gozkor eta hola, ba, baitaren nire buruari esateko, ez? Batzutan, ba, Maurizia gizaten zion bere buruari, ez? Haupa Maurizia, nire buruari, haupa fermin, egingo dugu pelikula hau. Ez nekien noiz nola eta gero, klaro, gero bideak eran mannau, toki batetik edo besteitik gaur, ez? Ez nekien ere gero jambar genuen bilbotikan, itineratu berzuela erakusketak, Barcelona Bartzelonara Santamorikara, Bartzelonan ere bai egindako zenbait gauza eta hori zenbait ekitalde gero konbiatu behar dutela Sant Andreura joatera, irea bete batzu egotera, hori zorkuntza fabrika batera, ez? Fabrika batzera, ez dakit. Gauz asko joan diragertatzen eta horiek eraman autetokio batetik edo bestetik, ez? Baina egia dena da, esan nola, nola pelikula egin dugu, zin dago eta bihar beteko dira ja aste. Zine metan, beraz, ba, imaginaz, hazu, ze posa, beraz, zueko, bakospatzen ari zarete erratiarenan, ni zuekin batera, ba, ba, hori, ba, sekulako hori, ez, ba, jendearen dantzuna sekulako izaten ari dela. E, Filmean sartuko gara orain, burubelarri belarri, manez personaiarekin, e, manez maltez, iruditzen zain niri, eta zilema ikusi duten askok, ikusten du lako... <coughs> Abtura bat personalia mm. ja, herrialdez herrialde inurogeita garren urtean uh -huh. nola buruudatu zitizun personalia hau manez una nua da hau. Mm. Bon alde batetikan badaukate eh, nahi nuen hartu Erraldoi belttz baten portadorea ez hori protagonista bezala orako zera guztiak egiteko eh? bueno, zera guztia bat. Gertan zaizkiun gauza guztiak bere E, bera lekuko izateko eta bera intervinitzeko Piskat Korto Maltezek egituen den bezala ez? Korto Maltez bada ere lekuko bat Gere munduan gertatzen diren Zenbait e, gauzetaz Personai errealak e, dauzka inguruan Baiturai gertaera errealak Eta runka zontan ere Niri hilutzen zizta ere Garrantzitzu aurrela izatea Ez karo gero perfila egiten duzunean basieran nik esaten noen ba, Imagina zazu Korto Maltez desagertu egiten da, Hugo Prat, ez, bere desagertaraz egiten du Espainiako Gerra Zibilian, Brigadiste Internacionalekin da horako. <laughs> Unen zanuen, bueno, ba, gu imaginatu berdugu hau dela insozen ere, bere seme bat, ez, Euskalduna, eta azta kizer, baina, bueno, gero hori gu ez, ingenuen perfila aldatu genun, baina baik nahi genula jaso, eta batez ere, omendu, espiritu hori, ez? Korto eh, eh, sale amorratuan, ez, eh, komikia, gusen zaino, nidonri nik usta dut, ba gustatu liza joke, omentzean ba, uopratek egin zituen aventurak eta soragarria delako. Ordun ba, bai dituela horrelako patia batzu eta hori bera bezala, baina gero ere ni guztu dut, ba, Josep Oms dela komiki, komikiak egiten dituen adori, bani bihali izkiozen baka ergarzki baitare perfil batzu, guztatizte izkianak, eta, bueno, unazu galderen ere pixkat antza badu ere, bai, ez? Orduan, bueno, sortzen duzunean perfil ez edo zu gara, inuen, ba, bueno, iruñako ama una nue baitare, una nua tarrak dira Nere familikoak ere, horre txantreakoak, erron, ba, zan, bueno, zunan nue baxartzen diogu, bai, amanez, ba, hori, bizkatu hemen aldia, eta hainoarena, gainera, gero, ateratzen dena, ez dut spoiler bat egin nahi, eh, baina, ni, klaro, sartu ditu gauza pilo bat, gero, alde batetik, dokumentazio aldetikan lortu ditu dena, bai, hori baita gauza bat bai, biografikoa direnak, ba, nere... Atiunak joan zirilako eta errepuxatu egin zirilako Ainoan hain zuzen ere Eta ere nere bati, legusin bati Jari izi ainoa hain zuzen ere Piskat homenez ba nola erri horretan Ba aterpea eman zietelako Hor lako detalla, pues hor pincelada txiki batzu Biografika oso gertu izan dituduanak Sartu izan ditut. Eta orduan, ba, ba nesan hori nahi genuen, saldoa eh? atetik genuen, ba, hostez, aita garo, Briaizta Internazionala benditzako hori ezugarrizkoa delako, San Franciscoan egon nintzen egan, askota, baina azkeniko nikoa egon nintzen dokumentazioa bilatzen, Briaizta Internazionalen enguruan, ba, haukate, memorial bat, justo, ba, portuaren inguruan, e, molia guztien aurrean, eta da, izugarria, Eta Manchesterrena ikusen itunean argazki batzu, esan uen, joder, zein interesgarriat diren, bire adizente nazionalako argazki hauek ematen dutela, erdi, euskaldun batzu ere etorri zirenakona, dena ematera, eta bire adizente nazionalare polita da, kasetariak, musikariak, artistak, denetatik ez, ediz, idazleak, ona etorri zerilako fasizmaren kontra borrukatza da, Horren, bueno, basoaz, ba edo ikizten, pizkator hori bai arkaizkano eta biok, bi online izan du zela ez? Bakuitzari ematea perfil bat, eta eta gero ja, karo, perikularako beste hausi bat egiten dute. ez? Eta orrun ya ja, hor, Eduard Solarekin, dela beste gidoikile bat, horren bera ekin lekartzen naiz, bestera batean hilantzeko, beste narratiba perikularentzat, ez? Beste akzio bat izateko, asken finean, zuk komiki bat iragurtzen duzunean, zuk zeuk, markatzen duzu zure errizmoa. Irakurtzeko, bineetak beriratzeko, detaileak erbaikertzeko, edo ez. Hordea pelikula batean nik agintzen du. Nik, ematen eh, diot pleiri, hemen azten da, hemen bukazen da. Noi ba duzu, basura zikustera berriz, edo ez, ez. Hordun ba hori izan da, pizkatea. Zera, ez? Konta dezak edana, man esen inguruan hori da, tipo ba, joaten denan eh, eta batean mundua deskubritzen du eta, eta nahi du parte hartu, injustizaren kontrakoa da, eh piskat ere iluso, esan desakesean momentu tan, eh sen bai esjakina ere bai, ez, baina sen momentutan ere bai ausarta eta eta bueno, pues aurrera bulie, esaten duen hoietako bat. Outside I Erraldo right tiene historia, pa. Outside. Ratoko pez Zeinak, matxan bat dira Igen kordea, espatera dantzan Nola zaten da, plak euskaraz Uengui huer we Erraldo errek inakunz-kuenz Flontatzen Biberin pausa pangin jales Erleak eran, siztatzen toprez Patera bentzak, alimakon ixan Hau du jo eze, blakein bask He's better. The black is better. The black is ezagutu menuen kantu hau? Bestea, beste, beste Boots Rilei dako, taldeko abeslariak Kantatu zuen Bilboko besti irrati batean Bilbo irian, hain zuzen <laughs> Bai, hor jotzen zuerako gafeantzokian Eta hori, ba, ba, bueno, etorri zen ilunera eh? e, Ni esabutsera Eta hori, eta hori, ba, gero gafeantzokian jozen zuenean Esan nion, ba, behire, karri dut Horako estudio portatil bat eh, Ja ikasi doelako lanola antolatzen den Eta Atxuzakostarekin eh, Hor gora joan ginen bilbiri irratira Eta hor grabatu genuen, eta hor grabatu genuen Mobil batekin, eta gero ya eh, bai ondo, eh, grabatu genuen baina, Eta bono, sartu genuen ere Bioklipan Eta pelikularin kredituetan horra saltzen da Baburlein, ez delako ere Bakarrikin musikaria, musikaria, aktivista Pelikula batekin du orain baitaren Nik uste dute, dela Berak egiten duen lana, ez? Berak ezaten zenbait ere aspaldin, nola esan zuen pabliken emik, aia zirela e, raparen pantera beltzak, hau da baita ere beste pantera beltz bat e, musikarena. Eta pelikulak eta doinu honek zuzen zuzenean jarten gaitu irurogeita saspi garren urtean, eta batutan fikzioa dirudi, zenbat gauza gertatu zen duela berro gaita urte, ezta? Bai, ni etengabean gainera, eh, nahi nuenazen konexiori izatea Euskal ez? E, denok hitzegin dugu, denak denok entzun dugu Iruaitasortziaren inguruan, ez? Baina, joatea urte bat atzerago Iruaitasazpean, eta hartu justo gizaterearen historiaren bostia bete, non, bat dago puntu bat azten dena Iruaitasazpiko ekainean, hor daukagula, ze egunetako gerra, Israel e eh, Herrialde kontra eta bukatzen den aurriaren 19an non ziak, eh, agindutako ilketa bat egite duten eh, bara hil egiten duten, es. Eta orropaten baten ja ilabete horietan ze gertatu zen munduan eta niri Kubatar batzuek kontatu ziaten bezala pantera beltza laguntzeko egiten zuten bidaia eta hiriburu lotzea, es, bata bestearekin eta aldi berean herri kurso bat izatea, ba, era Ramón Aguirre hau txartson dion e, beste protagonista bati, eh, beste ba, protagonista bati, eh, horren arira baita ere, ba, batean lotzea ere Euskal Herrian ze gertatzen ari zenarekin. Ez bakarrik zenbat bat pista ikusten dut gure personaliak, personajak, mane ikusten que ba, batean me gustan euskaldunak egon direla toki pilo batetan, es. Etor hemen battean, joder, badurango ez adokoa sen la ama, ama eta se Eze, eze, e, ursera, eze, marka utxizuten Mexikon Baina ez Mexikon bakgari, jai, e, ale dagoela Tijuana Baina gero basko telse goela intsozen ere San Francisco Arzaia joaten zirilako Eta togi guztetan ikuste aholako arrastuak ez Baina aldiberean, bapatean, momento horretan eze gertazen aritzen eguzkal garrian Jode, saulo ezpen egoera Salvadorren e, bertxeloaritza pelketa Eta gero, claro, ebuena berrieguna gertazen denak Eta gero, gero, gero, Beraz, eh, eta gero, kero, non dauden Euskaldona momentu horretan, eta momentu horretan ere, Euskaldona de Euskal Herrian, pairatzea bezpe nagoera hori, antolatzen fronte kulturala, ez doka mairu sortzen da, baina aldi egai borro karmatu ere, baina aztenari daia ja, prestatzen Euskal Herrian, baina entrenatzen Algerian. Kahlau, kahlau La konezion algeriana kantua entuten ari gara Hau eh, Bartelonaan garaatu zenuen, txarlartekin uh -huh. Baina, uste dut, eh, disko honen soñu ere Kantu askoz gehiago ere zarten aldire da, ez da? Claro, eginen unezanzen hau Ar Santa Monicaan ban eukan ramblari begira olako pezera bat eta hor hor konbiatzen gen jende guztia, gustia, konbiatzen gen un baitare gauza grabatzera eta gero ja chalarta bion artean ekoiztegenun eta gauza bakoitza bihurtu zen kantu bat, ez? Horun rap e, gau bat antolatu genuen emakumekin eta horun ba hor gauan eguria, dalkago eh regurabasu baina dalkago baitaren buka de baba, Kataloniako talde bat, Maisa Down ere bai dela beste rapera bat Palestinarra eta gero antolatu genun Algeriako konexioa Ba beti algeriarekin hori ez ni nizan dugalako, ez ba, hori, Euskaldunok zean, arren izan dugun algeriarekin, azkotan, ez garen lakunturatzen. Ezen bakarrik borroka armatuarena, ez baizik, eta askapen mugen ere bai, borroka kulturala txillardegik e, begiratzen zion algeriari. Eren hori gintzuten, zer hori berreskuratzeko izkuntza, beraz, oso oso garrantzitsua dela hori, eta ni, e, ni joan nintzen jaspaldin ere jazinekin, azkotan voltatu naiz, izugarri guzaren zaiterri hori, eta eta horren konbiatu guen baitan amel zen, jazin, eta garo, algerriar pillo bat bizi dira Barcelona, etorri ziren asko. Hor dun ba, kantuan grabatu noen, eta horren erabak inoen kantu honetatik nolazen den eh, magifahen, dela manutxa horren gitarra jolea bere girekotzen, du da da busuk izaneko instrumentu bat, ez du dena benes. Hor ba, bera grabatu zen zarrera eta erosoloak, eta Horun jende pilo bat implikatu da, <coughs> ontan, eta kantu berrezikin berrezko batu nahi nuen, baina gero espreski egin ditugu kantu pila bat zonjuban da osatzeko. Raul Fernandezekin, hor Faurrikoa, santanderen dauen Tokio horretan, baina gero baita ere, pues, manutsa egin zuen kantu bat, gero ana ju ere baitxilekoa, eta gu, Rauletabiok musia inzidentzal bat prestatzeaz gain, Kantu osoak prestazten genitioen eta erogun bihazten genitioen Ba anarik egin zuen Kantu zera ez, apurdezagun katea Maika Makoski horzegoen Ise ore bai edo The se Seis Sisters Black is belta Anak lemtidi ma horra Black is belta Ukaramtidei Black is belta. Kenyu asko dago gauza askori eta batutan bigarren irakulketa bat edo hirugarren ikustaldi bat behar dira mm. e, Kenyu asko eta asko somatzeko. Algeriako horretan badaude Kenyuak, gaur egun oraindik esan ezin diren gauzak direlako eta hendi beraien askoren e, eriotza e, ditugu omentzeko, baina badago beste keinu bat eta nire oso polita iruditutu zait. Kontatu di daten Yorken Broadway eta hogeita garriaren kantoian Negugorrian, gorrian gizon batei gauero jendeari otoio eskatzen aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenen Zenbat aldiz agertzen da kantoi hori pelikulan? <laughs> eh, tira, badira badira arrausia duzu, ez eh? badira keinu asko, baina haizu, pelikula askok hori egiten dute eta dira interesgarrienak ni pelikula sinemasa le amorratu naiz baita. Baina ba, direnean pelikula bat sustenoraitzuntsun, ba, bueno, no? zer da Claro, hau da, claro, eh, poco conpora que san suen, hau es, da, Vietnamen inguruko, es gera, ge, Vietnamengo gerraren inguruko pelikula bat. ¿es? Ordo, ba, bueno, hor, ahi ez dakazu mili bagauza gero deskubritzeko. Igual, ez dakisen bat aldi zen doan pelikula hori, ez? Baina, bueno, beste pelikula askorekin gertatzen ez aiz. Zer bertatzen da hemen? Ba, gaberako aterpearekin, azel, azeldu behar zen momentu batean toki hori Eta saltzen da, pues pare ba momentu tan, ez? Baina, momentu batean jajartzen zu Broadway eta Oetasei. Eh? Baina, baldin basaude, beste zerbait dual, zuten musika, edo beste hau, fijatzen hor, dagoen jendea baita ere sartit ju lago personaj historio bat zuz. Bago, bundo, olako tipo bat super berezia biltzen zen baita ere handikan. Eta gero, gero, aterpea abiatzen duen zenbait jende dago hor baita ere. Hor dut gara, ubal, fijatzen eta gainera televiziatan dago Muhammad aliren e, burroka, hor dut gara, hortz gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, Jende asko jarraitzen duena igual, bai Mikel Ahoa nike gindu gana horrela, baiakiteo, Beltor Bretz Bera ere bai, irakurri dutenan igual Alemanian, edo mundu osoan Beltor Bretziren e, Olerkia irakurri dutenak eta ez dutena ezagutzen ez Mikel Ahoa, ez nike gindu gana, basan dute, haibar, brodua eta hoita, zei, Beltor Brekek idatzi zuen kantua. Obe, poema, Olerkia. Zegartatu zen, Euskal Herrian Mikel Ahoak, eh? euskaratu zuela. Eta gero negu horriak taldeak, Egin zuen lehenengo kantua, izan du zen bertsio hau eta hortik hartu zuela izena Negu Gorrien. Unkar ikusten duena hori izan duzu, aiba. Zer da hau? Eta ez da hori bakarrik badago, gero jakina horia da, iragartzen du zer da. Ba Mikel Laboren keinua, ez? Etabago Mikel Laboren inguruan beste bigarren keinu bat, baina eta e, badago gauza bat oso bitxia, ez? Da kontatu nahi dodana hemen, pues la verdad más espirratia. Ba dies, ez atendutena en poliziek, ez dut. Baña se ikuntza dau, eta ez da du Cherokee. Hori eren Mikel Aboarik eniugada, hain ba, zuzen e, berak segiten zuen, kantu eksperimentalak eta bere dap kantuak egiten zituenan nire deitzen diedan bezala, bere txerokiei txerokiei dutzen ziren, ez bera hori, lekitiko hori esu arrantzale ba, txalei entzuten ziren lako txerokia egiten zuzenan, eta horiek txerokia egiten duzkara, baina txerokia da. Jakina ez hori bigarren mundan mundialan gainera egiala, kontrastatuta dago, txerokia edo txerokia, edo beste Indio-Amerikar batzuek ere bai, ba... Mesu batzu, ez, behalzen zituztean irratien er, bidez, eta euskaldunak ere bai. Hori egiten zutela euskaraz, hain zuzen ere, banasiek, ez, edo japonak, horrela edo, edo italiak, esin zuzela hori zifratu. Baina kasu hontan ere bai, zatea, txeroki, zatea, karo, zer da, laboa. Zagun... bukaera oso sonki da. Hora uh -huh. e, baita, militancia politikoa edo gorroka armatualna e, beti idealizatu da, baina badago beste gorroka bat, e, gorroka kulturala. Hori da. da e, gustot, frente horretan jende asko dagoen ez da. Nik hori bera, asalpiko ta eta, eta, eta guzti ez. Egia da hori zela gure jokoa ez. Mm. Mundu guztia pentsatzea ere hauek beste paketea batzula maiten zituztela. Beste jende asko eraman man zituen bezala. Baina fokua jartzea hontan ez? Eta, zenbat aldi dugun guk kontroletan, ez? vuestra konbuestra musikade mierda, ez? Hori nire ez daki zenbat aldi izan diaten ez duten eta, ez dutenean dute egin beste, beste zerbait okerrago, ez? Hori un momentu batean esatea, aizu, mugalariak, ze polita den, ez? Gori gainera, gu izan da, bueno, gerru perotorikak ere bai omen duzuen mugalariak bere taldeari izen hori jartzen, ez? Baina mugalariak zenba gauzak arri zituzten eta fronte kulturalak ze garrantz izan zuen zer dela eta bestela ni hori esaten gara hori nilkarrizketa barra-barra giten nien ez patxi, honun behar zenbat, gure hondik angatoz hemen ez dago bera hondaldi espontane horik nia ziban nintzen gortaturekin igual oso kritikoak izan aurrekokin ez dakizeres nahi genulako austura bat izan, ez ez gu handik angatoz ez doka mairutik gatoz haiek beraien larrua ez baitare, jarri berain beraien gorpuza jokuan eta debekuak eta riskua, ba, ba garai hartan ere bai, ba, pairatzeko paratu, paratu zutena. Hor dund, ba, haizu, omenaldio hori izatea omenaldio ez, erakonuzimendu eta orain baita ere, badago beste gozo bat, orain arti ez dira esan zan, ez baina, orain horren beste itze diten ari dela, errelatoaz, ez, haizu, nire mera orkestan dutau baita ere, huen mendikan gatoz, hau dagertatzen zena. Hor dund, ba, erretaloa, er, errelatoaren inguruan ere bai, ba, baiki, eraikuntza izango da. Ez da existituko inoiz errlato bat, es baina askore errratoak egongo dira eta hau da gurea, Hemen jende askok frontekultural bat egin zuen bere eskuratzeko hizkuntza, horregatik Algerian esaten duti, claro, hemen eh orain eta Alger kapitalean galtzear zegoen. Arabiera, eh? Francesa sent yanagusi ja urte eta gero. Ordun ba, claro, euskalduna daimen ikasten dira, ikasten ari ere ori, izan dute, hori, horregatik landuta itzigarde giren, hori landu zen bera erreskuratu behar delako eskuntzat. Onariten no, dugu, itxarongo dugu, herri askatu arte, ez, lehenanotik gana zibar dugu, beste bat os, beste fronte bat osatu behar delako horregatik, ba ez doka maireuna horrein garantzioen zen, eta horregatik gu gero torri ginean, handikagetzen lekuko hartu denun nola bain, ez eta esan lekukua nahi dugu, eraldatu edo puskatu edola baina azkenan nahi edo ez hartu genun ez doka maireunen lekukua. Asko zezo Txarnadila kalabazan, ipuintxit barregarriak, kontatu nit en plazan. Eta pixka bat sartuko gara berriro pelikularen mamian mamianBTBTdik. Bete eta kas honetan e, musikariak otis reddin adibidez. Edo Monterreiko jaialdia eta hor agertzen dira beste musikari mordo bat, naiz eta ezagertuen musika, edo es izan e, protagonista printzipalak orager dira testungulu horretan eta ela berean e, musikak e, zure bizitza da, E, Musikari guzti hauek implikatu dituzu, baina keinu gari daude, pelikula osoan ere baita gidoian e, zergatik Bueno, neinik eta bein e, gara horretara joaten garenean eta nibeti edo zingara joaten da izenean egiten duana da begiratu ea artean non dagoen kokatuta segiten eh? ari da, segiten ari da hor segiten ari dira musikaria, segiten dira e, zinemakiliak, segiten ari dira idazleak, ez? Egor duen horregatik oso garrantzioa zen eritzako bostu ya horietan eta ez urte horretan. Ba, jakina, dakago elektri lehi dilan Jimi Hendrixa garritara duena, baina bitel segrebek gara datzen du sauzen peepers, ez? Baina jakina, badagoela detaile bat, eta, eta igual, pues, jende ikusten duena peligurasak konturatzen baiago menaldi bat baita ere, gara horretan, egon ziren emakume e, abeslari pillo bati, ez? Lehenengoa sartzen gara era polon, eta zu dugu ikusten jaze braun, ikusten dugu belbeletz. Eta sartzen garen anfaktorin, bai, ikusten dugu belbet underground, baina gara, Nikorekin. Eta joaten garenean gero, ba, Monterreira jakina, hor dago Janis Joplin, ez? E, ba, ikonoa dala, la, eh, isugarria ta bitan bita nor den ateratzen da hitz egiten Jimmy Hendrixekin, ez? Jimmy Hendrix kalera Jarribarnuen, ba inigonerean aiak san zuelako egun batean gainera ostodi za de la pillebat, legereske ta batian san bat existitzen bada, ez existitu bazen hori Jimmy Hendrix izan zen. <laughs> Orduan, ba, hori baitarik jakin damaia. Ena nizoprintia hor dago baitariz. Eta joaten garen Algeriara ez dago hor e, jende, ez dago grixonezko hori jotzen. Zeren dago, dago sei jarrimiti izan zena gero, aita, mit, aita gero, ama bitxia bakatu, ba, hain rai musikarena, ez gero gazte hartu zuten, ba, jins braun hartu zen bezala, fankitik, gero, ba, fankia egiteko, edo hip-hopian erbai, ba Algerian, orain dikan, sei jarrimiti da anjusenera berea referentzia eta hori datala denan baretean jotzen ez? Oro, musikari gustu dieke bari ateratzea, neritzako ezin zen, baina batez ere momentu batean Otis Reddingena ere ematen zidalako laku 77 epilogo perfektua, ez kolabai. Ja, bukatze ematen dutena ya ja, bukatu dela ez. Orain bueltatzen gara flash bat egin dugu, flashback dela Badonia flash forward beraien kokatzen gara. Pelikula gertatzen ari den momentu abenduan eta haser dago, manese daukala hor ondoan, egunkari handuan asaltzen den Otis Redding ilzela abenduaren 10a esolako bai avioneta istipu baten bidez Claro, nire gaituz jaten beine, es e, batean eta se musikari gustatu leitzezuk izatea, labarik solako joko egiten dira, es taba bein esanuen bueno, pues beste batean sogun zien hemen itzaldi batean batxi eta esan bat, gustatu izatea jakizatea, jo ai mi buen Hausen e, bat. Hori bai izango zela baina baina izugarria es nolabait baitare koritzen e, papera hori baita ere, horri beintzat balio ematen, es ni eingo nuen gira bat, eta, bueno, manucha horrekin bai e, einuen giran Kantu askotan ikoroak egiten dituen, eh? Hori e, 2013 eta 15 urte. Orduan ba, bueno, hori komentatuen, baina Otisri denena baidelak badago serbait zakona, Eta berak zenbait eta gauza gehi joakutzen dio da eta garo, gainera pues lehiru gazti, jarri, jarri izan zuen harremanetan familiarekin eta guzti bai mena emateko, ez dakiz zer, hori ba hori bueno, ba, <laughs> altzorba da, eta orden dago zain ondo eta bueno, hemen ere pues labora de sala eh? barko dio familiare, eta hori pues, jarri zan amarri matan, eskean eman ziguten baimena. Baina, otuzretik nek hori, sega uzak esaten zuen, es? beraz zegoela, Malconisa eta Martin Lutherkin den alde. Bien alde, eta bietan sin izten zuen, Se zanguratxo den hori gero ikustea, justo gure peligurazten denean Malconisa izten dutela, eta amaitzen dairo eta zazpia mainagurren gurtean Martin Lutherkin ere bai, hile giten dutela, es? Bera, bera abesten zuen, abesten zuen, aien zen ere, sentitzen nondikan zetorren, esklabutzatik zetorren, bera basekien, bere, bere oinordek, bueno, bere... Arbazoak, esklauak izan zirela. Eta ara joan zirela. Ara eman zituztela esklau eh, estatua batuetara. Eta hori zer hori zeukan, ez? Baina gero bazukan zerbait hiperpositibo. O sea, bazukan zerbait oso tristea barnea, no ez? Blues hori, ez? Baina gero abesten zuenean, ze gogoak bizitzeko eta transmititzeko ilusio bat, ez? Jendeari eta eta hori nezako izugarria da. Berdin, bere kantuak abesten zituenean, eta gero baitare, Berzioak egiten zituenean, ba, Rorin zen e, Satisfaction, ere bai, egiten zuela gotizle dinek. E, aipatu dugu errespetua kantua, eta errespetua kantua entzuten egongara. eta kantu asko e, egin izan dituzu gai honekin, tematika honekin, emakumekin eta, eta ala ere, e, pelikula honek sortu du, e, kritika erradikal bat, e, personaien karakterizazioari buruz, eta norait eh, emakumeak eh, pelikuletan duen eh, funtzioari buruz mm -hmm. eh, espero zen nuen edo eh, Surpresa hartu duzu edo zer eh, da casa orriburu sustateko? Eh, bueno, bai, bai hartu una pizka sorpresa, pero ya, bueno, hori eta beste kritika batzu hartzen ditu denean, segun eta eh, baldin badode gaineren fokatuta edo bideratuta justo zer bai personal personal besala, ba bueno, ez dut hartzen sorpresa bezala, ba normalean de, bani ban ditu denean ba, arrioak edo nere kontra dagoen jende asko, pues desiratzen dagolako, ba venga, a non dikan hartu e a bat dirats diratzen duten, etortikana aiz ikoraz saiatzekor eh, kolpatzen, ez? Kasu hontan adibidez, ba, ba bueno, ikuriak urri nuenean, eta horrela, ba, ba garo, nire kontrabaldin bat zegoen, ba, gero bide batez hartzen baduzu, zerbait egintzen bezala, zatu zu, ba, bueno, da, dos. Hala ere, kritika horretan bai, errekonositzen baduzu. Ateratzen diremakumeak, intelijenta direla eta militanteak direla, es? Gero ya ez da gizerez, baina hori errekonositzen baduzu, falta zu errekonositzea hirugarren galsu eta da, lingunan elebeden izan nuena. Bai, eta ara bakitzen dute, larua jotzea, jotzea nahi dutenekin hori, norbaiti molestatzen basa, iorrela, bueno, egu sego du, baina hori hasieratikan eta, bai, egia da, gizonesko kegindu gula gidoia, baina, giztio hori gero pasatu da esku askotatik, eta izan ditugu gero aldaketak, eta ez da giser, eta emakume askok behiratu dute, emakume pillo batek parto dute peligo launtan, bai, ez bakarrik musikamezite porzesuan, eta hotza jartzen eta ora, eta, eta, ni, pues hori, ema soarezek esan den suena, es, nere, esaten du, pues nere personajea emakume oso kañero da, Negoiz du badagoela bi momentu non gainera manes leheno horregat izan dut, ez, bera deskubritzen ari da mundua. Eta mundu horretan badago irautza sexual bat baitaren martxan. Momentu horretan, hilo gaita zazpegarren urtean hain zuzen edez, badago ere detail hori ez atenduena, ez, e, raf, rote arme fraksionekoek, zeukatena eta hauek eurai batele, kriston arazoak izan zituzten. Imagina da zu, badago ortodoksia bate militantea segona hor, ba... Bat, ez ere galde ergal, baina nahiz eta haiek fatarekin zeuden, pues gero FPLP baita ere, osera, babel, durre duten, bai eko iukatza larru bizian jartzea, badago lako, herribindikazio bat gorputzarena, eta gorputz bilusiarena, eta horren larru, jartzea, e, zera, larru bizian jartzea, eta zatea, larru jotze bat, e, tiro bat, larru jortze bat, ez? Hori herribindikazioa bezala, bai, maginazazu, ba horrek ere bai, se sekolpeazen ere bai, ez, momentorretan, baina iraultza sexual baldin badago momentorretan, herribindikazio bat, e, hain zuzen ere baita ere, gorpuz bihuziarena, placerarena, ez, zure gorpua dela e, territorio edo lurralde, bat hain zuzen izateko, momentu batean, nona modio, hain zuzen ere, maitasuna konbentzionala da, heteroseksualena eta eskonduta. Horregatik kontatzen nire baita ere, gure er, sei jarrimitik onbiatzen zuen, hain zuzen bere kantuen bidez, emakumeak, birjintasuna, galtzera, A, ari gara, kokatzen garai oso batean. ez gurdun ba, ba esatea. Bai, erre konozitzen dugu, emakumak askarra direla. Militantea direla, gero beste ardaz batean daudenak ere, pues, badagolako bate mosadekoa destakizan, pues, baitare, bai, askarra da, militantea beste aldekoa, eta pues, gaiztoa, pues, bueno, esan duite guen, ba, beste hain bat eta hain batez, eh? baina kasontan hori erregolozin baduzioz, ba, baina gero larua jotzaren abaitare, egite duten, egite eta gari eta gari egitzen da, ez dela manez bapatean tipo konkistatza liba joaten dara da eta dauela hor, momentu batean faktorin eta tortzen zailo amanda eta esaten du txogorate txuriau nijango dut eta jaten du Eta, la, eta eta gainera bestea szaten dio momentu batean eta bueno espero dutxe xe geora que se trate kontutan ba delako vera delako delako ain susen ere servicio secreto eta erantzuten dionean eta szaten dionean nor rindu cuentas ni alxe ni a ningun hombre hori irogait garra marka dan hor jartzea szatu duzu ostias kontus e chiquito argelitos a hori ba, da es hori ez baldin empoderamiento bat Ba ni orduan ba benetan es ez, ez dual aurretsen zer den, ez? A izan dute gaina, ali emakume asko dute, beste gosa da, ba bueno, Zelman Luis ere bai pelikula zenean, ez? Ba hori emakume asko hartu zuten, ba errebindikazio feminista daixala, ez? Eta ordea ni horitzenaix zeragurenela. Ba talde feminista baten ere bai, ba beste kritika batzu bueno jartzen zutela, baina baina oso oso gaizki, ez? Ordun ba bueno, bai pizka sorpresa hartu nuela, baina ba bueno, gero batek beste batek esan ez? Baina asko emakumeak oso sexualizatuta ba, joder, ta taison eskoa kele bai. Manesal da da tipo basu bat matu. A besta ja gasian, joder, guapo den me ca una marre, el loco tipo va, no no te ha dado. Bueno, solako gure gure estiloan, eh? Venga, eh, sartzen bata esterekin edo solasean edo sirikatzen. Eta orduan ba, <coughs> ba, emakumeak baita ere dira, daukate edertasun bat eta gizoneskoak ere bai, severo vera ere bai, nezako da tipo bat super interesgarria, es, nahizta hori, es, ba ere bai Ramonak ere esaten zo es. Ni, saiatzen nahi zuri gauza jartzen beretokia, maia tipua, ostera, bada... Bada, tipointer ezgarri bat, zergatik ere bai, bai, esan duen bezala ergarizketa, bai, muldoa datu nahi dutenak, bai, dut, ba, implizituki ehertasun bat, ez? Ba, beste jendeak ez daukana, iru nagoa direlako. Eta, Martin, oi, Ramona Agirrezuk aipatu duzu, xebero papera iten duena, lehen nagoa aipatu duzu unaz, baina egia zan, mm. e, pertsonaiek atzetik dauzkaten ahotzak, Hautzak, baino gehiago dira, nortasun bat duten bikoizleak hartu dituzu e, zure mundu edo zare horretako parteideak izan daitezkenak baina Kriston antropela Bai, bai hori imaginazua horregatia esaten dut ba, ba, bueno, alde batetik e, batek egin dezake kritika bat baina gero, ba, bueno, pues izai jozu hor dut, Maria de Medirozi habersegatik nahi esan duen hor partartu eta gainera egoteaz, superrarro e, pelikura horretan egoteaz Rosi de Palma Hore, enmasu harez, gero, bueno, Iseo, baita ere asiatik ganeogun dela implikatuta. Neska hau dela asistairairi e dela rapera bat Los Angelesekoa, eta hori unbera jartzen du hori ez. Hemen nautxo bat simulatzen duguna, ba, bueno, ba, Angela Divis izango hori ez bezalde, osi Osi Divisek egin eh, zuen memoria batez, ba, Malko Lixaren inguruan. Eta denak izan dira, ba, uno, konpliziak laguna, niba ninduen, Bueno, la nena Mandimboraspilla va gendipilloba tekin eh hau, imagina su iala urte atera genula komikia, va ba, jendea, jo, nahi du pelikula batekin, edo pelikula berdin, nahi saituzu unas egiteko, mane sena, así la tiquera sanurá, isarte bancole argi neukana i nola bantera beltza, bere en donostiko sinema aldean etorri senan ginger mutsekin, eta ordun ba, vaya san nion, eske hor beran baitare eh tipo bat basekina ingleses, vaya, posible es hitz egiten, eta ordun ba, bai sada bancole iruzainsaiz i su Hor ghost dog pelikulan segoen, segoen kofian e, sigarres, e, night on earth eta, eta berare baizan nion ba egiteko eta horra etorri zen baitere Los Angelesen nengoenean ba, eta bere trompeta? Eta bere trompeta hori da McGoofi na, hain zuzen ere, klaro horregatik asieratik ganea joaten gara, baitere jendea engainatzen, pelikulan sartzeko Ordun ba, Ben Kolei hain zuzen ere hori da e, Salbatu zen bakarra, istripoa izan zuen enotis redinek, denakil ziren benkolei ezik. Trompeta jolea eta eurateratzen da momentu batean. Baina trompetaren hain zenera da gure magmukimia, jende guztiak bentsatzeko hor haberzer dagoen. Eta donostiako zine maldian, eh, unazugaldek izan zuen, ja fikzioa enberdela, <laughs> personaje <laughs> realekin. Bai, bai, bai. Oie, que... Ba, inez zuten eh, Rossi de Palma agri bai izaten du Nik ez dutau, ba, nik ez dutau agarrikin nahi agarrikin animazioan, eh? nik nahi dutau bizitzar errealan Eta izarze banko lege bai izan zidan, ez, badago lako oso momentu guapoa, beratagazen de momentuan, ez Eta bera dago eserita hotel, eh, magic hotelen, eh, de la normalean musikario jaten garen Eta hotelen, eno magua jaten ziren, ez, hastiak zera, Los Angeles era Eta, eta orduan, ba, berazan duzen, esken, nire gustavo izatea dake sekuentzia hor egitea, baina errealitatean, ez Eta, eta gara, hori garabatu gero niaz Los Angelesa deno lasai I, lasai, eh, txikito, barkatu anera. Ea bukatzen dugun pelikula hau Eta gero ikusiko dugu ze arraio egiten dugun Horo, bueno, pues, bera, bera bai esan zuen, baita ere, unasek ere bai Baina benet, egia esaten bai dixut eh, Errezago ikusten dut eh, Pelikula honi Segida egitea eh, bigaren zatia bezala Animazioan Fikzioan baño. Fikzioa e, e, esendut ja, bueno, ja eh, eh, ez da imaginatu ere. Jo, eske esa ciencia tan bonita, fikzioa, no la rayo, era más beltzak 5. avenida New Yorkera. Hori, Ori pensa enseña da, ori presupuesto hiek da orrela dira, bueno, ya orain bakarri pelikula hoe giteko gostatu eta baina hori benetan dela pensa enseña. Polita eh, ori ipatxea tasata, eh, joder, baina esa guia se tendisuori, ori era izango ikusten duten hemendigan ez da barut urtetara orain nagolako itota ukatu dut, eh? orain dikan orain ja aurrera ez, baina benetan eh, urrengurtean galetzen badiatere, hori ez langutzen gurezago ikusuko nuke bigarren zatia za, e, ez e, e, jendea suko esan diagalako ere bai esaten eh? dut, kritikak oroar kriston kritika ona jasutzen ari gara, eta hori hoiek esatu dute, bat, ba, oso askar pasatu zei pelikula, eta bijo, nahi nuen jarraitzea eta hori dut, ba, hori ez batzutan zuten egona izenean, hori ez ba, sola saldietan, Zaten, bueno, ba, momentuz Ez dagoz jarraipenik eseser, beraz, so, jonsa itesteik uste berriro eres, baina, hori, Criston, Criston izan da un bukatu dut, ba, eta eta orain jarraituko dut abendu da arte, gaur hori, lehen esan dizu dana, patxi, bat, datorren biartika horrean laugarren astean, jarraizen dugula, sinema eh, gustitan, baina era, Bilbo dela hori bai lenengua, hori dela izugarria, Bilbo, Mila eta bosteun personai aia torri direla ikustera sinimetaren eusaten dena, ba? sinimetaren eusaten dena, sinimetaren ez di joa gentea. Ba baidu, bala, amar mila persona egin dugu eta orain lau arren sartzen gara. Ba izugarria, ba, hori interes bat, bago interes bat, gauza ezberdinak ikusteko, beraz, ba, hori. Ba, eh, momentos, bentzate, jarraituko dugu, hitz en pelikula ningunan eta gero ikusteko dugu, ose arraio. Aipat osozu, eh 2018ko urriaren bostean tean estrenatu zen cinearetuetan, eh gaur hiru aste betetzen ditu, bihar da laugarren astea, zuseu eh ibilizara batean eta bestean aurkezpenak egiten Gobernatan Kataluniat izatos, Berri mm -hmm. Zeruztu astebulan Kataluniare joatekoa zarela, mm -hmm. nola eramanduzu, nola egin du Fermin Muruzak, kasu honetan, eh, sinema pelikula baten eh, agitazio eta propaganda. <laughs> bueno, ni ditzen dioz beti guerrilla gerra ez, hori. Oro, nola egin dugu alde batetik erabiliz eh, genuzkan que nuskan osagai gustiak pelikula egiteko Pildora txiki batzuk sustapen pildora deitzen diogu, touma ba, bakoitzak iza zuena pelikula horren ingurun, horako ba, minutu bateko eh, zeraz bideo batzuk. No, personaje bakoitzak aktore bakoitzak edo eh, aktoresa bakoitzak z egiten duen bere personari buruz edo pelikuren ingurun. Ohik izan dira osagai batzuk. Gero, jende asko implikatu da, baluart, adibizetorri zen donostira, eta hori, abilizen bera, bere kabuz, egiten bera bere, e, grafitiak eta horrela, bera nahi zuen, lako ere baiz, nahi zuen interbenitu. Bera, guztain zailo, zaten ziren, e, identifikatzen bera da proiekturen batean nola, interbenitzea eta momento horretan, batean, brakis beltza piloan argotu zituen eta hori, batean, batean, batean, batean zegoen laboa, beste batean notiziedin, beste batean e, Angela Davis. Eta, eta gero egin dugune izan da, gerra da gerri ezaten duena da, niba nola jotok ikusetara. Trintxera bat izango libezala, niba nola ona. Eta nago Madriken. Eta nago Iruñan izan zela zora garria, hurriaren izan zelako, eta jarri genituen bi erraldoi beltzak hor, bata alde baten eta bestea, etorri zen konparsa etorri ziren e, txistulariak, Gero torri zen Azironen, bai, Alkatea, eta, bueno, Betesen Aretua, eta izan zen, benetan oso Zopolita. Baina gero ere bai, egon nahi Zegoian, eta egon nahi Bal e Balentzian, pasaden aztean, eta egon nahi Santanderren, hor filmotekan egiten txalago pase bat, Edimburgo joan nintzen, horrein egon nahi ere bai. Hori bai, izan behar du alemen, usten baihazu, gainera ba, nola dokumental bat egin mekin ofa, eta horrein jarri du goia duetuben, jende guztia posilio dago ikusi. Beraz, e, nigu zuetor, gauz asko... En, asaltzen direla ulertzeko zen izan den proiektu eta ero egin dugun pelikula Eta zenba jende implikatu den eta hori zenbat indarra ere bai jarri den olako gauza batean Haur hori baita ere ba, beste elementu bat, batez ere izan da gerria-gerra Ni joatea hori, ez? Ba, toki batera, han elkartu dituan lagunekin Haiek babesa eman, haiek zabaldu eta proposatu elkarizketak nik egiteko Joatea ero projekzio batera, jendearekin solastu, jendearekin estabaiatu, jendeari eh, asalpenak ematen zergatik hau bestea, urrengoa, eta, eta benetan hori izan dela, ose, ni, ni neu joan, joat, joatea toki guztetara, eta hitz egiten, eta, eta jendeari zaiatzen konbentzitzen, ba, ea defendatzen dituzten zinema horiek. Ez? Lako, eta bost zinemekin. Gero ogiira pasatu ziren, baina uei hoiek jarraitzen ditugu defendatzen eta hori baten bat erotzen da, baina beste basartzen da. Orduan azte hontan adibidez, basilliakoa eroriko zaigu, baina sartzen garen ja sartu ginen Vigo eta Zaragoza pasadanastean eta ga, bihar sartu gara a Coruña. ma bueno, pos, hori da, hori da, hori da, da, da egiten arrayen escena. Gero sare eta mugitzen garen asko, baina bueno, hori da, pues pizka eskarmentua, un baita ere, musikatik eta egin ditugun aspaldin, ez nola mugitzen garen ezagutzen duzu aitorre ere bai horre ue denborasoa aldean, izatea, ue borri oso polita dindu baita ere blakiz ingurun etengabean hori joatea elikatzen gauzekin, eta ratzen ari gauzekin eta gerriagera horretik, ba, jendea berdino garelako <laughs> egon gara noikin, ez daukagun markezinari, ez daukagun tubizik iragarkiekin, eta ordea hamar ba, mia persona dagoeneko johan ja, dirazinebara perigula egustera. GURRIDO <susurra> Eta horrela, lau lauaztez e, cinema pantaiaetan, e, festival alpare batean ere egona zala, Toronto non egon zinen, donostiako cinema aldean, e, nazio egingo du biderik pelikula honek, jakin genuen txinan e, e, saldu zenute lango e, banatzege bati, ze bide dezake. Begira, oso, oso datu er esanguratsua esangur eta nire zako jendearen zan digustu oso Ba, gertua da, esatea haundia pelikula eraman zuen agentzia berdinak hartu duela blakizpeltza. Nasio artean mugitzeko. Horrega esan nahi du, ba, ba, bueno, oso estilo ez berdina dia, erabat, baina kristogon hori ba, bueno, projekzioa izan du haundiak, eta ekspergutu betere honekin berdina izatea. Horrega, zirin Toronto oronton, dagoeneko ja txinaran banatzeko, behemena, ba, behemena, bueno, behemena, ja, lortu dute, banatzalea eta azte honetan gaur da lehenengo eguna Sao Pauloko festivalean egongo eh, dena. Beraz, bost pase ditu, eta gaur da lehenengoa, eta igander arte, pase batzu ditu, eta eta gero ba... badakigu, bueno, pues, behiratzen ari dela beste dukita, horrein bago estatu, estatu batuetan ere bai Santa Monikako merkatu eta horra joan dira, eskintzeretara gure pelikula, e, egongo naiz e, Kolombian, gabendoren lehenengo, lehenengo aztean, baliteke bigarrenean ere bai Kuban, dagolako aba una jaialdia urtarriran badia de baitare sueciako ere bai a festival batean dago la ordun ba bueno ni gustu leengo gauza ni ni una hemen menurrian menegurremant eta orain ba hasiko har ja hasiko gara munduratzen geita zazpiari buruzkoa da eta e, urte e, historiko asko e, biltzen ditugu guk Googlek gure memorian e, bizitan aurre egiten du naina. Baina eztu zute bi milaeta ha sortzia ere e, egon dela halako azken ururtuetan halako eklosio bat alako loraldi bat znemari dagokionez, aurten Donostiko Festivalean ikusi ditugun beste Eusska asko pekula esken dituen inoiz ikusi, Eh, erregimentari film, momentu honetan eh, pelikula hori Netflixen dago estatu batuetan sekulako kritika kariak jasotzen uh -huh. handia ipatu zu, lorea ipatu genezake edo beste batzuk, nola ikusten duzu ikusten dunezkoen mundua borain? Ba mm, ez gabe lerketa bat egonda, ez? Eta hor, ez handia ez nuka ipatu handia betxik eta la moriartik egin duen lana helmez nal, eh, kixi, hoieke horregondilela hor denborasoan bultze egiten eta eta bueno, ba, agomentu enten nahi ez ahorten gondosiko zine maldian, egon den benetan eskaparatea hori, horren meste pelikulekin, izenda, izan dela izugarria, ez? Ni horren digan faltan botan zendut gauza bat, eta da pelikula, zela eh, ez, presupuesto txiki batekin ere egitea, pelikula punkoietakoak, ez? Tauri baita eso, non ziru erakutsi zituen iaz, bat izan zen bitxirula eta beste bat txintxorro, zera pedalo, egin zutena. Eta holago pelikulan, iruzen zait, oie, kriston interesgari da dila baitale, baina egitzen dira bagari donostiko zinemaldian. emaldian. Eta pena maten dit, ez? Eta burdun ba, batzutan denunai dugu egindia gero, jodera, aurrikuntugi handiago berekin pelikulak, eta eta esken finean, behiratzen badu, lehen hori patu duan, Jean Jarmutxadidez, zinemagilearen ibilbidea, lehenengo pelikulak egiten zituen, baina zure berelagunekin, berelaguna ba, konbidatuz eta osa horrekontu gutxiekin, baina kontatzen zuena zen balio zuenaz, pizkat punkarekin ere bai, guherri genuna. Ez baile gabe une alusinante batean gau de ikusentzunezko inguruan eta eta jarraide zala bideak. Huantza right. Euko Ra right Fermin hau ospatu beharra dago boga! <risa> bueno, hau izan du zen ba pikatori bat baluar dezala bat, horrelat egiten ditu he eh, gauza gori ez holako... Ba, <coughs> grafitiak interbentzio batzun, hor ba, dut, hau da kooperatiba bat, boga, Joankar mugakoak idatzi zidala, esan zidan, fermein, e, hauek ne duetan zerbait egin zurekin, zerbeza belt bat egin behar eta ne duetan, blakiz belt egin Ni momentu horretan ezin nuen ez zeregin, ezan egin, bera, Joankar, ez ajo zidazteko, nina go, erabat, ba, itotan abil, e, gainezka, eta zindu gauza gileo eh, egin, anzen, ne duetan, egin atzi zidaten, porobozatztu zidaten zeregin, orain arasoa Arrazoa, e, bueno, arazoa, hori benetan, eh zera larri bat aipatu berdena gainera, ba, etorkinen inguruan, batez ere bueno, hemen bilbon gainera eta Guirunen, basangrunguasen egitara zerbait, baina baita ere, ba, sati bat ateratzen den, etekin ateratzen bada, ba, joan Juan d'Adila baita ere jende hau ibabesamatera es. Etorrunba bueno, sosa Arrasagiraren, eh ba bueno, ba, sosa bat egongo da. Eindute, serbesa belt bat oso ona benetan, ni ez naiz ni serbesa salera naiz ez, eh? baina serbesa beltzaren salaes naiz horren beste, baina hau da oso ona eta orrun kooperatiba bezala baitare, ba, ba, bueno, pues, dugu, eh? baita ere, ba, bultzatu egiten dugu, sinergia ba lortu dugu, ez? Azken finean baita ere haiek bultzatu egiten dute ere belakiz beltza eta filma eta dena portada jarri dutelago kartela en eta gu baita ere pues, bultzatu egiten dugu proiektu kooperatibo ere bai. Eta, eta beste xera ba daukaguz patzeko, eateko, zerruesa, berakiz beltzan boga kooperatibak egin duen, no? Ba boga, ordu bat. Zerzen min! New Yorkeko kaleetatik! James Brown! Otizleetik txekar emitek! Black Ibertza kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa, 1000 eskerfermin beste behin ere gure irratira etortetik, gurekin egotegatik eta kontatu dizkiguzuen guzti hauek zuzenea kontatetzeatik. Eskerik asko zuei eta sei aurrera e, urte askotako laritamazazpi irrraia. Gerraizdeak buruan Azpertuko aiz lehen Fermin buruzak Laro eta masaspli Black East Beltza artefaktu Transmedia eriburuz Soinu handa, komikia, erakusketa Pelikula, kontzertuak Egon aldiak Guzti horri buruz eskaini digun Elkarrizketa berezia Mila esker Fermin eta Blackis Beltza Power to the people. Okei, raides egina, asfaltik meta, meta hartaba no ani, izan arrenturmaleta. Bide lausamur berbia. Badakizue, Bidegorritik bilboko 47 irrati librean egiten dugun emankizuna da, baina Euskal Herriko beste irrati askotan ere entzun daiteke. Eta sarean bidegorritik.irratia.com edo talarroita masaspirratia.info Osasuna eta askatasuna Ordokian ere beti nabilela maldagora Badakitzaia dudala, arribatzea inora Baina ez dut zertan etxizurekin einen dutalka Bide gorrian aztalka, zora garria ez alda gaite egiten dut guztiz nora ezea naiz joaten araua kaldera utziz orduan zer ikusten da buru bat eta bianka bide gorrian aztalka, bide gorrit da egun sentian aztalka arrastirian aztalka gau eta egun aztalka getitu gabe aztalka buru bat eta bianka zora garria ez zau da bide gorria Se barruan hasta alca, elhiasian hasta alca, el, el urgañean hasta alca, eluskigañu hasta alca, gudubat e gadi anga, zoraderia ez aulak, bide gorrian, bide gorrian, bide digabe hasta alca, korpi digabe hasta alca, galaniga be hasta alca, aterika be hasta alca, gudubat e How do you say black in Basque? Belza. Black is belza. Belza power. Power, power to the, the people. people.